Continuem a Ràdio Palafrugell, 107.8 de la FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs posarem la mirada en uns fets que van conèixer a través de les xarxes socials, unes queixes d'uns veïns del carrer Bailén, i és que doncs, en aquestes zones queixaven doncs, que era habitual que hi haguessin alguns, uh, algunes topades, alguns problemes uh, amb la mobilitat, i per saber-ne més detalls o per saber si l'Ajuntament hi està al cas i té previst fer alguna actuació, doncs ens posem en contacte amb el regidor de la mobilitat, en Pau Lledó, bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada una vegada més. I com dèiem, a través de les xarxes socials, fa unes, una setmana, un parell de setmanes, doncs vèiem alguns vídeos de que hi havia hagut alguna topada i deien que era un fet recurrent, no? que, que precisament l'estop entre el carrer Nou i el carrer Bailen doncs, sol ser una zona conflictiva. No sé si des de l'Ajuntament ho teniu detectat també això. Sí, eh, aquest és un problema endogàmic eh, d'aquesta zona, diguem-ne, de fa moltíssims anys, és a dir, és un problema eh, de, dels carrers, de la configuració dels carrers, que són carrers estrets, eh, que confeix un carrer estret molt i molt llarg, que només és el carrer Nou, amb un carrer doncs, un peu més petit eh, i bastant ample, com és el carrer Bailem, per tant, el carrer Bailem, el que normalment passa és que bueno, és un carrer de d'emplada, de, que els cotxes solen passar més ràpid del normal, perquè hem fet estudis eh, i veiem que les velocitats doncs, són, són ràpides, mm -hmm. són entre, eh, entre 50 i 60 quilòmetres per hora, i recordem que que, que, bueno, que la població ens està, està delimitada al nucli urbà 40 quilòmetres per hora, i en aquest sentit doncs és un problema que, que coneixem de fa, de fa temps i que, sí, que ja com vam fer el canvi de, de sentit únic del d'autoregionama, eh, doncs eh, bé, hem, el, pas, el pas següent ja era fer això, fer aquest estudi d'aquesta zona eh, i fer-lo a consciència perquè sabem que, que, bueno, que els temes de mobilitat eh, doncs són... Eh, qualsevol canvi que hi hagi tema de mobilitat és, és important fer-ho bé i important comunicar-ho encara en millor. Uh -huh. en els darrers dies en les darreres setmanes de fet, fa crec que tres setmanes comentàvem amb tu mateix doncs, aquest fet, no? que encara hi havia algunes actuacions que s'han fet en el Torres i Gionama que quedaven doncs, pendents i alguna d'elles doncs, era també repintat d'algun dels carrers que, que hi ha adjacents en aquest cas, vèiem la setmana passada també que s'havia repintat l'estop aquest precisament, eh? entre el carrer Nou i el carrer Bailen una de les primeres actuacions no? que pot intentar doncs, que la gent doncs tingui consciència que hi ha aquest stop, també tenim un mirall que això ajuda a la visibilitat. Sí, la llàstima va ser que que, bueno, que nosaltres ja tenim prevvista aquesta actuació i que paral·lement va passar aquell accident doncs, que va córrer una mica per les xarxes mm. i que no bueno, va ser un accident que van bueno, evidentment desafortunat. Però, bueno, que segurament aquest accident era fruit de, de, de la rapidesa amb el qual, doncs, un dels cotxes, doncs, doncs malauradament va tenir l'accident. És un stop que sobresurt una miqueta i sobressurt aquesta visibilitat i llavors hi ha un mirall eh, que ajuda a que la persona que condueix des del carrer de, des del carrer 9 doncs, pugui tenir la possibilitat dels cotxes, pugui tenir visibilitat dels cotxes que pugen del carrer Bailent, per sí. tant... Nosaltres sabem que encara no és suficient aquesta, aquesta, aquesta seguretat, sabem que, i tothom sap que el risero no existeix, uh, però nosaltres hem de posar uh, fruit d'això, doncs nosaltres hem de posar una mica més de remei. A vegades, com puges pel carrer Bailen, sempre estàs controlant el mirall aquell per veure que no hi hagi la persona que ve del carrer Nou, que ve, uh, que ve amb el cotxe, que se passi, que no és un encreuament. Uh, que sigui del tot segur i nosaltres doncs des de mobilitat i des de també de caminat de policia uh, ja estem fent l'estudi uh, ahir precisament parlàvem el, amb la reunió de mobilitat amb el cap de mobilitat i, amb, i també amb el, amb el cap i el sotscat de la policia parlàvem d'aquest engreuament i ja hem fet, um, ja fet l'estudi i bueno, és un estudi que evidentment doncs, uh, ens, uh, ens, um, ens demostra ens uh, demostra a través de de, estadísticament parlant, no és doncs que hi ha un problema i que hem de resoldre, però bé que, com sempre diem des de mobilitat, aquests estudis de canvis de direccions o de seguretats o de qualsevol tema que sigui sobre mobilitat, els fem amb molta, amb molta cura i es perllogen una mica el temps perquè no poden ser canvis que es facin eh, diguem-ne en calent, han de ser canvis que s'han de fer amb el consens veïnal, amb, amb amb un consens també dins de la taula de mobilitat que se convoca dins de l'ajuntament, per tant, eh, ofrem eh, aquests canvis els assegurament eh, els farem, però els farem bé, en el seu debut temps per veure hi hem posat. Doncs ja aquest estat doncs, que d'una forma, diguem, provisional, eh, bé, intenta ajudar doncs, que aquests accidents no hi siguin. Uh -huh. uh, precisament, en aquesta darrera conversa que et comentava abans, Pau, ens, ens deies no? la possibilitat de, de poder fer un canvi de sentit en, el, en aquest carrer, en el carrer nou, eh, en aquest cas. Uh, no sé si és una de les coses que teniu sobre la taula i, i quines altres llàcies que ens ho pots avançar. Bé, uh, nosaltres ja tenim, ara mateix tenim l'estudi, tenim l'estudi de la quantitat de cotxes que passen, de la velocitat que passen. Quan nosaltres posem un aforador... Aquest aforador, perquè els reients eh, ho sàpiguen, és una, com una eina que calcula no només la velocitat que passen els cotxes, sinó el nombre de cotxes i totes les incidències que hi puguin haver-hi a la vida pública. Per tant, nosaltres doncs, eh, ara mateix ho estem, ho estem estudiant molt bé. Són encreuaments, com he dit, que són complicats, no només el Bailén amb el carrer Nou, sinó també el carrer Vilar amb el carrer Nou, que, que inclús doncs allà encara és molt més perillós perquè no hi ha visibilitat i que no hi hagi visibilitat no és un tema de velocitat, ni és un tema... És bàsicament un tema de configuració de carrers. Mm -hmm. Com diu l'alcalde, aquest poble doncs, el van fer per anar en carro. No és un poble que estigui pensat eh, per circular, diguem-ne, eh, d'una forma doncs, podri, com amable, com podria ser potser Platgeraro, o podria ser, per exemple, doncs, Girona, mm -hmm. per dir que doncs, bueno, doncs tenim aquesta configuració de carrers i, i clar doncs, nosaltres, eh, a través de la mobilitat, doncs, hi hem de posar remei. I insistiria en el mateix, els canvis de mobilitat no són canvis fets, eh, diguem, eh, en calent, són canvis fets molt pensats i en aquest sentit, doncs, en aquesta cruïlla que ens amoïna, que és del carrer... No tant en Bailen com en Vilar, doncs nosaltres hi haguem de posar solució més enllà possible i amb el màxim consens també possible. Mm -hmm. Molt bé, doncs uh, n'estarem atents. Uh, no sé, no, no et vull tampoc uh, apretar, no? en el sentit de que ens diguis alguna cosa perquè després al final, si no, després encara t'ho trauríem i diríem, ens vas dir això i ara no, no, no ho acabes no, de fer, no? No, però vegades quan fas alguna declaració o t'entrevisten, te, uh, a vegades doncs força dir, ostres, doncs eh, comprometo-te a fer això, no? O farem això i després, clar, aquests canvis són canvis que, diguem tècnicament han de ser factibles i a vegades doncs, políticament es veu d'una manera i tècnicament no se diuen, no, escolta-me, això és així per, lo, per, per, per això i per això. I al final aquest element que és la forador te tantíssima informació, és... Brutal la informació que don i t'ajuda moltíssim a aprendre les teves decisions. Per tant, bueno, nosaltres ja ho estem estudiant. Fa dos o tres setmanes que ja tenim l'encàrrec per estudiar-ho. Malauradament, doncs, com hem dit, va passar aquest accident en l'encreuament d'Ova Helena amb el Nou. I per tant, nosaltres doncs, bé, ja una mica abans ja ho estàvem estudiant i sabem que allà hi ha un punt de conflictivitat. Per tant... Uh, que és un punt de conflictivitat de fa moltíssims anys i nosaltres, evidentment, hem a resoldre-ho. Perfecte. Pao Lledó, regidor de la mobilitat. Doncs seguirem uh, atents uh, a quines són les actuacions que, que creieu que s'han uh, doncs, de, de, de dur terme en aquest, uh, en aquest carrer. Sobretot, uh, ja ho deies tu, eh, carrer Nou, carrer Bailen, carrer Vilar, tots aquests carrers que, que porten... Doncs, uh, que, que que es creuen en carrer nou i que al final doncs, fan que aquesta mobilitat sigui un xic més complicada en aquest, en aquest punt. Pau, per acabar, abans de... i canviant de tema eh? radicalment, i aprofitant uh -huh. que tenim el telèfon, coneixem avui que hi ha hagut una actuació al camp d'emprats, una actuació doncs, per millorar l'estat de, de, de quatre arbres que hi ha a la plaça de camp d'emprats i també per millorar la seguretat de les persones, oi? Sí, eren uns pins que estaven una mica, diguem, atravocats, que estaven inclinats i que era un problema per, eh, bé, per la seguretat dels veïns del carrer del Bruc, sobretot. Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut eliminar no només aquestes branques que eren perilloses, sinó també eliminar aquests pins que, que, bueno, que també doncs, presentaven aquesta inclinació, que eren molt perillosos. Eh, nosaltres ja, ja els hem tret i a partir d'aquí doncs, eh, valorarem esperén donc plantar nous pins perquè sempre quan es treu un arbre doncs, a vegades molta gent diu Home, doncs, per què treus aquest arbre si, si els arbress doncs, ja han ser no? si passes que necessito un temps natural perquè l'escorça diguem de l'arbre tallat se doncs, pugui treure després d'una forma molt més fàcil. Uh -huh. Això d'una banda i de l'altra banda doncs, també aquesta doncs, adequació dieguem-ne d'aquests pins ja és una... una una, bueno, una proposta, una demanda dels veïns del camp d'en Per tant, també ells ens ho demanàvem perquè, sobretot, aquests fins, com hem dit, presentaven una perillositat dels veïns del carrer del TUC. Molt bé, doncs volíem acabar de, de repassar aquesta, aquesta notícia que coneixíem doncs, avui mateix des de la Premsa de, de l'Ajuntament. En aquest cas, eh, aquests quatre pins, eh, o sigui, han estat eh, uh, talats o, o només espurgats? O sigui, ja no hi són, aquests quatre pins? Recordo que hi, eh, els, els ha entelat, uh -huh. han entelat, diguem-ne, estan espolgant les baranques d'alguns altres fins que estaven que estaven, bueno, doncs que sí, són rectes, que no presenten cap mena de perillositat, però que les branques doncs, pràcticament doncs anaven a, bueno, el que seria doncs, mig carrer. ¿vale? Per tant, eh, no només això d'aquests fins, sinó que també van prendre nota, vam estar parlant amb uns fans veïns, alguns d'ells del Societat Can d'en Prats i van prendre nota també d'algunes incidències doncs, que, bueno, doncs que hi ha a la plaça del Camp d'en per tant nosaltres ja hi estem treballant i pel tema dels pins ja, ja s'ha fet i amb totes les altres incidències i suggeriments eh, i peticions que ens han fet doncs, els veïns del Camp d'en doncs ja hi estem treballant mm -hmm. Perfecte, Pau, doncs aclarit aquest, aquest punt ara sí, de t'acommidem i una vegada més doncs eh... Et donem les gràcies per atendre la, la nostra trucada per explicar aquesta, aquests fets actuals i, i altres doncs, també doncs, que, són, eh, que són preocupacions que tenen eh, alguns veïns de, de Palà Frigell. Uh -huh. Pau, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.